Orderrilaren 14tik iparreta eko herriaren arteko 8 muga pasabide itxita daude. Horretaz gain terrorismoaren aurkako planaren aitzakipean polizia eta militarren presentzia ugaritu da. Egoera osalatzeko Izpegi eta Lizarrietako lepoetan lesaka etxalar, bera sara erratzu edota baigoriko herritarrek antolatutako ekimenak egin dira. Asteburu hontan berri sendaian protesta berri bat deitu dute. Endaiako enbata Gaztetxea mobilizazio honekin bat egin du Iker eta Beñat Gaztetxeko Kideekin hitzei dugu. Hori, ba azkenaldian, bueno azkenaldian, ustez dut e, hemen mugaldean e, ohitua garela etengabeko kontrolak ikustera gure mugetan eta Santiago zudian eta posuko zubian eta orain e, pandemiaren kontekstu honetan eta, bueno, Giro berezionetan orain gehiago areagotua presentzia polizial hori, eta oraindik gehiago orain, orain ba, aitzakia baten e, atzetik edo pixka bat ba, terrorismo delako baten haitzakian e, orain gehiago gogortu dute presentzia hori, eta batez ere horren kontra presentzia militar kontra, gure bizimodua oztopatzen duena hemen bida soaldeko harreman guztia oztopatzen duen presentzia guztia horren kontra hilabeteak dira, ja, bueno, ba e, dispositibo polizial hori ezarria dela e, mugetako pasabideetan, bar dugu gaitare gure herria herriazatitua jarraitzen duela eta pasabide batzuk e, guztiz itxia fisikoki itxitan jarraitzen holtela sortzi, horotana, e, ala ere aipatzen duzu egunerokoan egia da bidasoa eskualde natural honetan egunerokoan e, bai irun ondarribi, eta daia, edo urrin arteko bueno, ba, bai harremanak ba nahiko baldintzatuak gelditu direla da? edo baldintzatuak daudela esta ha, bai ikusten dugu orain gero lein baino gehiago berroa baina gero aian mendebaldekoak eta dira kontratutako baina hemen mugaldea mizioaren guztiak ba iratzen dugun egoera bat dela hau, izan hemen, izan ba, ikusi dugu bai gorri aldean, izan dira hainbatek taldi eta muga guztian. Eta hori ba, aldarrikatu nahi du hemen herri bat dagoela eta muga guztiagoek eta errepresio helako honek e, asko baldintzatzen da sufrirazten gaituela eta hori defendatzera eta aldarrikatzera Bultzatzen dute Euskal Herriko jende guztia. Manifestazioa larunbata hontanen daiako herriko plazatik arratsaldeko 3 abiatu eta Hendaia eta Irun arteko Santiagoko zubiraino iragango da.